legyenek fel a Kejfej YouTube csatornájára. Vagy ne jelentkezzenek fel, és kövessék a Facebook oldalt, vagy ne kövessék a Facebook oldalt. Navracs Tibor Veszprémi polgár, kis V-vel, kis talán is lesz hozzá. Jó reggelt! Jó reggelt kívánok! Hogy tetszik lenni? Jó, köszönöm szépen! Legyünk angolok! Mit szól az időjáráshoz? Állítólag a fiataloknak, a, a privilégium, a klímaszorongás, de ezt nevezzük magát fiatalembernek. Mikor nevezték utoljára fiatalembernek? <gül> <gül> nem, nem tudom. Nem tudom megmondani. A fiatalembernek van egy kicsit ilyen pikirt, mellékzöngé. Nem, nincs. A villamoson, a tolakodásnál <gül> <gül> Oké, okay. mikor volt utoljára villamoson? Olyan hát régen, mondjuk, múlt héten. De hát ez nem olyan nagyon régen. Ha a klímaszorongást definiálni kellene egy mondatban, akkor a klímaszorongást én hogyan definálna? Hát a, jövő, a jövőtől való szorongás, nem vagyok egészen biztos benne, mert ennek az irodalmában annyira nem merültem el, de ez talán a jövőtől való szorongás, egészen pontosan az abba, abba a jövőképbe való, szorongás, hogy, hogy itt egy visszafordíthatatlan melegedési folyamat indul el, amely, amely soha nem fog enyhülni, és amely a földet és a civilizációt tönheteszi. Viszont ez lehet az, nem? És ennek alapján az ember a saját jövőjétől fél, ezért nem akar gyereket, ezért nem akar tervezni a jövőre, ezért esik depresszióba. Hát illetve aggódik a környezetért mit gondol erről a klíma helyzetről? Hú, nem rájó, erről, a... Vizet, itt egy politikus ilyenkor elkezd bármit is mondani, akkor, akkor jönnek. Oké, okay, rendben, figyelj, mondani. Én de én azt is megkérdezhetném, hogy önnek egy április elejei 30 fok a hétköznapi kategóriába tartozik-e? Azt mondja, hogy jön is, megy is, majd lesz hidegebb. Igen, alapvetően igen, én úgy gondolom, hogy amennyire az én, de lehet, hogy nagyon hiányos ismereteim ezt e tudni engedik, a föld átlag hőmérséklete időnként, tehát ilyen hosszabb időszakonként, 100-150 évenként emelkedik, illetve csökken. Ugye volt az önök kis jégkorszak, ami... 16-10, nem bocsán, 18. században, amikor lényegesen hűvösebb átlag mértek, a, a, mint, mint egyébként korábban, akkor, és én úgy gondolom, most egy melegedési periódusban vagyunk, amire nyilván ennek vannak mesterséges, okai és súlyosító tényezői is, de alapvetően van a, a, a föld klímájának egy ilyen pulzálása, vagy, vagy hogy mondjam, egy ilyen ingatozása. Mennyire él környezettudatosan? Szelektív személygyűjtés esetében? Igen. Igen, igen, igen, de nem dramatizálom a környezettudatosságot, tehát odafigyelek, fogalmazunk, hogy odafigyelek a környezetre, de, de nem szorong, nem, nincs klímaszorongáson, vagy környezetszorongáson. Ha ezt a kérdést felteszi, Budapesten, vagy Rigácson egészen más választ kap? Igen, azt hiszem, igen. És ennek mi az oka? Hát az az oka, hogy már azért nem másfajta az életmód. Tehát én gondolom, hogy Rigácson a a tehenek károsanyag kibocsátása kevéssé aggasztja az embereket, mert a mindennapos életük része ez, miközben Budapesten oda csak egy elméleti fenyegetésként jelenik meg, itt talán több aggodalomra ad okot. E, tehát a, a természet, azért, azért dadogok ennyire, mert próbálom elkerülni azt, hogy, hogy az egész belecsúszon egy ilyen lapos, ilyen néppár nem már úgy néppárti, hogy ilyen az egyszerű, a, a falu romantikáján alapuló... Jó, akkor kérdezek más, de ezzel is az összefüggésben az elmúlt másfél-két évben, az nem hosszú idő, másfél pedig nem rövid, attól függ, honnan nézzük, csökkente mondjuk Rigács és Budapest távolsága a tekintetben, amiről egyébként főváros vidék, vagy főváros viszonylag kevésbé fejlett vidék között volt van? Szerintem nem. Nem. Én, én ugye voltam korábban Veszprém városának és a közvetlen környékének az országgyűlési képviselője, és vagyok most Ajka Taporca Sümeg és környékének országgyűlési képviselője, és éppen az volt számomra nagyon érdekes tapasztalat, hogy miközben a hétköznapi életben úgy tartjuk számon, hogy az igazi különbség Budapest és a nem Budapest között van, vidék között, fogalmazunk úgy. Az én tapasztalatom képviselőként, amikor ott vagyok és beszélek az emberekkel, az, hogy, a, hogy az igazi különbség nem Budapest és nem Budapest között van, hanem Budapest és a Fogalmazom így, hogy megye székhelyek, telecsük megye juguvárosok, városok, azok nagyjából egy kulturális világba tartoznak, és a kisvárosoktól lefelé lévő Magyarország, tehát a kisvárosok és a falvak pedig egy másik kulturális világba tartoznak. Tehát kisebb a nem csak a földre, de a kulturális távolság is szerintem kisebb Veszpém és Budapest között, mint Veszpém és Taporza között. És ez nem azt jelenti, hogy ott bűveletlenek lennének az emberek, vagy, vagy egyre, hanem vagyok. Veszprém mert... és tapolca vagy Veszprém és Rigács? Veszprém és tapolca, tap... de ez Veszprém és Rigács is. Tapolca, mint kisváros, már karakteresen inkább hasonló ö, világ a falvakhoz. Igen. Igen, mint Tehát a. Tapolca közelebb van Rigácshoz, mint Veszprémhez. Szerintem igen. De ez nem, hangsúlyozom, nagyon félreértető, ezért... Nem, én nem értem. Nem gond, de ne, ne, nem, nem öntől tartok, hanem a rádió hallgatótól, aki úgy gondolja, és lepukózom, vagy a... De ahhoz, hogy ez jobban, akkor, hogy ez strukturáltabb legyen, mi ez a különbség? A különbség az egyrészt, a, én azt vettem észre, hogy a médiához való viszony tekintetében, tehát ez veszprémi helyi politika sokkal inkább mediatizált, mint egy tapolcai és rigácsi. Másrészt az emberek közötti kapcsolat, ami részben összefügg ezzel, tehát hasonlóképpen. Üh, harmadrészt az érdeklődési körök, tehát egy veszprémi ember érdeklődési köré sokkal inkább befolyásolja az országos, a Budapest által diktált érdeklődési kör, mint egy tapolcaiét és rigácsiét, ez azért érdekes, amit mondani ugye, ugye uh, hogy ilyen marxista fogalmakkal éljek, bár nem fogok velük túlságosan operálni, még mielőtt úgy tűnik, hogy értenék hozzá, hogy a lét meg a tudatot, de ön most alapvetően tudati tényezőkről beszél, uh, létbeli kérdésekről viszonylag kevésbé, mint hogyha ezek vagy kevésbé lennének lényegesek, vagy kevésbé lenne különbség rigács-tapolca-tapolca-veszprém között. Feltételezem, hogy nem erről van szó, csak most egy másik szeretéről beszél, de kíváncsi vagyok erre a szeletére is. Igen, tehát úgy gondolom, hogy a veszprémi, ha egy veszprémi emberrel beszélget az ember, akár politikáról, akár, akár kultúráról, akkor sokkal hamarabb botlik bele azokba a témákba, amelyek az országos közvélemény, vagy fogalmának úgy, hogy a Budapest vezérelte közvélemény hoz fel, miközben, ha Tapolca és Rigács, akkor maradjunk ennél a kategóriamegnevezésnél megnevezésnél, bő való emberrel beszélget az ember, akkor, akkor sokkal inkább a hosszú távú témák ö, kerülnek elő, és nem ezek a divatszerű. És ezek a hétköznapi megélhetéssel kapcsolatosak, vagy azzal, hogy ki a vixinház igazgatója? Mert azt feltételezem, hogy inkább az előző. Inkább az előző, inkább az előző, de még ha, ha nem is a vikzinház igazgató, mert ugye a számomra az inkább ilyen szezonális téma, de, de színházakkal kapcsolatban is sokkal inkább a hosszú távú témák. Tehát az egész élet, mintha, hogy mondjam, a, mint a Budapest és Veszprémből való ember egy ritmikusan pulzáló, gyorsan ritmikusan pulzáló téma a struktúrában, élne, és úgy lehetne vele beszélgetni. Egy tapolca és élő ember, pedig egy sokkal lassabb, hosszabb távú... És ez baj? Uh, nem, nem, nem. Perc, e, e, pont ezért mondom azt, hogy világról szeretném, hogyha a kettő... De fel kellett zárkóztatni rigácsot és tapolcát Westframe-hez? De nehogy is, nem szeretném. Szerintem nem, teljesen az az urbanizálása lenne az, az Mekkora veszély ugyanakkor, hogy rigács megszűnik, mert hogy azok a facilitások, amelyek egyébként Tapolcán és Veszprémben vannak, azok rigácson nem akarnak feltűnni? Igen, szerintem az elmúlt 200 évben pont az ott a legnagyobb tévedés, hogy úgy gondoltuk, hogy kisvárosban vagy falun élni, az rosszabb életminőséget jelent, mint városban élni, és nem pedig más életminőséget. Én nem erre gondolok, én arra gondolok, hogy mutatják, a, tehát arról van szó, hogy van elvándorlás. A kérdés az, hogy van elvándorlás, mindenhol van elvándorlás, minek a függvényében van elvándorlás. Mindaz, amiről ön beszél felzárkóztatás ügyben, az alapvetően azért... Egy olyan fejlesztéssel kapcsolatos, amely lehetséges az élettempó növekedéséhez is vezet, de a hétköznapi viszonyokat illeti inkább. Alapvetően van elvándorlás, ugye erre vonatkozóan nagyon szép és látványos térképeink vannak, amit mindig meg is szoktam mutatni akkor ezzel kapcsolatban. Tartuk előadást és hozzászólást. Egy, van egy Magyarországon, ha, ha az ország egész területét nézzük, akkor egy Északkelet-délkeletről, északnyugatra és az ország közepére, tehát Budapest környékére történő vándorlási vonal húzható meg, aminek mondjuk három nagy erőközpontja van. Egyrészt ez a Budapest környéki települések, ahol népességrobbanány zajlik, tulajdonképpen a másik a Balaton, elsősorban a Balaton keleti medencéje, kisebb mértékben a Balaton nyugati medencéje, és ez a Győr-Sopron város közösség, ahol, ahol pedig nyilván azok költöznek erre a vidékre be, akik aztán Ausziába akarnak átmenni dolgozni. Ezek azok a területek, ahol ahol népesség többlet van, népességvándorlási többlet van, tehát jönnek az emberek. Az összes többi része az országnak a veszélyt a népességéből beleért Budapest várost is, tehát a fővárost is, ahonnan települnek ki az agglomerációk. Mi kell ahhoz, hogy rigás megmaradjon? Na most pont ezt akartam mondani, hogy ugyanakkor ezt, hogyha települési szintre bontjuk, akkor, akkor, akkor persze mondjuk konkrétan, de Rigács esetében is igaz szerintem, hogy nincs elképesztő népességveszteség. Ez nem biztos, hogy egyébként ö, ö, jó jel, mert Rigács speciálisan egy belső periféria része, az ügynet Marcalböld része, ahol, aminek a jellemzője az, hogy nincs a közelben, a közelen azt értem, hogy ö, könnyű napi ingázásnyi távolságra olyan gazdasági erőközpont, olyan város olyan domináns város, amely, amely húzná magával gazdaságileg is a térséget, és amely elszívná, vagy legalábbis ingázásra bírná az ott élő embereket. Mert Ajka, Sümeg, Tapolca, Celdömök, Jánosháza, ezek a környező vasvár, ezek a környező települések, de ezek egyike sem olyan, olyan robusztus, talán még ajka leginkább, gazdasági szempontból, hogy, hogy ez elszívná a népességet. Ebből adóban a belső perifériáknál van egy olyan jellemző, hogy nem nagyon van népességveszteség, mert nem, nem mennek el az emberek, hanem ott élnek és érik a maguk úgy hogy naturáliákon alapuló életét. De, de vannak olyan települések, amelyek pedig helyi szinten kifejezetten jól tudják megtartani a helyi lakosságot persze kézenfekvő, hogyha azt mondjuk, hogy ez mindenki munkaalkalom kell, de nem csak munkaalkalom, hanem adott esetben az is, hogy hogy olyan közelségben legyen egy munkaalkalom, ami lehetővé teszi, hogy az ember megmaradjon a saját településén, de a közelben munkát vállaljon. Akkor, amikor ránéz a térképre, és amikor a jövő terveivel... Tehát gyakorlatilag mi az a, a metódus? Mi az a vezérlőelv, ami alapján a... Területfejlesztés történik. Tudom, hogy ez egy nagyon ö, általános kérdés, de most ö, ugye erről a környékről beszélünk, tehát ezt viszonylag jobban lehetne konkretizálni. Igen. Ugye a hagyományosan, ami a fejlesztéspolitika politika alapja, az az egyfőre eső nemzeti szemény értéke. Ezt szokták általában nézni, Magyarországon is ez alapján rangsorolják a térségeket, ami, ami egy imaginárius szám, mert ugye senkinek nincs a pénztárcájában az egyfőre első nemzetik. Az egyfőre másfőre pedig, hogyha egy Opel gyár vagy egy akkumulátor gyár települne rigács mellé, tehát hogy ez nem egészen így működik. Paks, például Paks, igen. Tehát a Paksi atomerőmű beruházása az olyan elképesztő költségetéssel rend, rendelkezik a kettő is, meg rendelkezett az egy is, hogy az a térség hagyományosan a leg, legjobban menő térségek közé tartozik. Üm, ugyanakkor biztos is van olyan ember, aki, aki szegények. A másik, ami átlagjövedelmet szoktak nézni, munkanélküliséget szoktak nézni, iskolázottsági szintet szoktak nézni, tehát ezt lehet tovább árnyalni, és összességében ez alapján kirajzolódik nagyjából, én mindig azt szoktam mondani, hogy három típusú régió Magyarországon, az egyik Budapest, ami Budapest 2004-ben, amikor csatlakoztunk az Európai Unióhoz 20 évvel ezelőtt, akkor az Európai Unió átlagos fejlettségének a 129 százalékán állt, tehát már akkor meghaladta az EU átlagos fejlettségét, most pedig 156 százalékon áll, tehát jelentősen elhúzott az EU átlagos fejlettségéhez képest is, Magyarországhoz képest meg még inkább, tehát az átlag Budapesten kívüli Magyar átlaghoz képest Budapest nagyon elhúzott, hangsúlyan az egyfőre sem nemzeti ösztermét. Tehát a budapesti rádió aki most a cv kap, és azt mondja, hogy ő ebből egy fillért sem látott, az ne arra hogy olyan politikusok adják a pénzt, hanem ez a nemzeti Ösztelmét. Egy főre nem És a másik kategória az a Közép-Dunántúl és a Nyugat-Dunántúl, ami relatíve a legfejlettebbnek tűnik. Ilyen 70 az Európai Unió átlagának a 70%-án van, tehát nem éri el az EU átlagát, de az elmúlt 20 évben gyakorlatilag nem tudott olyan dinamikus növekedési pályát befutni, hogy ezzel eléri a 100%-ot mondjuk, hanem ez egyetlen Budapest húzza fel az ország teljesítményét. A harmadik kategória ez a Dél-Dunántúl, Dél-Alföld, Észak-Alföld, Észak-Magyarország, és Pestvár megye azok a térségek, amelyek egyértelműen felzárkózó térségek közé tartoznak, ezek közül több olyan is van, amelyek az Európai Unió legszegényebb 20 régiója közé tartozik, és itt pedig azt mondhatjuk, hogy az EU átlagának körülbelül egy olyan 50 50 55 60 a körülmozolka a fejlettségi szint. Még a Dunántúl, a Nyugat-Dunántúl és a közép esetében arra lenne szükség, hogy engedjük versenyképessé válni ezeket a régiókat, és éljenek a versenyképességet a lehetőséggel, ami nem egyszerű, mert Pozsony, ugye ezekkel határos térség az Pozsony, Burgenland, általában Ausztria, Slovénia Dél-Németország, amelyek a legversenyképesebb részei egyébként ma az Európai Uniónak, tehát egy nagyon erős versenyek vannak kitéve. És értelemszerűen a többi régiót, tehát Délunántól, dél-aföld, északkal, föld, Észak-Magyarország, Pestár ezeknek pedig felzárkóztási programokat kell biztosítani, hogy lehetőség szerint tudjuk az Európai Unió átlagához közelebb húzni ezeket, és így csökkentsük a területi különbségát. A területi különbségek azok egy ezekkel a számokkal leírhatóak? Nem mindig, mert vannak a régiókon belül is úgynevezett belső, belső perifériák, amit én, én mindig el szoktam mondani, hogy az én választókerületemben, hogy akkor megint személyeskedjek, az én választókerületemben van hegy vagy Szigliget, ugye két rendkívül divatos malatoni nyaralóhely, vagy Réfülöp, ahol, ahol kifejezetten jól szituált polgárság nyaral, vagy adott esetben él is, és ott van puszta euh, légvonalban kb. A 30 kilométerre ezektől a településektől, ami pedig a 300 legszegényebb magyarországi település egyike. Mindez egy választókerületben, nagyon közeli földrajzi euh, távolságban egymástól, az ország egyik legfejlettebb régiójában a középbunán túl is, egy jelen esetben mostani statistikai adatok szent a legfejlettebb régiójában a És elmondhatjuk azt, hogy előbbiben boldogabbak az emberek, mint az utóbbiakban, vagy az utóbbiban. Ez egy nehéz kérdés, mert Nem, alapvetően azt foglalkoztatnánk... Hát, nehéz, hogy vannak. Tehát igen, a kettő, tehát az élhetőség... Nem feltétlenül jelent, vagy nem kizárólag. hogy hogy ne legyen félreztetőt, nem feltétlenül jelent anyagi jólétet. Az anyagi jólét persze segíti az élhetőség megvalósulását, de anyagi jólét nélkül is lehet valami élhető, és anyagi jólétben is lehet valami élhető. Az a kérdés, hogy egy komfort nélküli település és egy összkomfortos településen élők, tehát hogy, hogy, hogy az a cél, hogy minden település összkomfortos legyen, ez most így féle copyright. Mert én csak azt tudom, hogy időnként, vagy nem is időnként közlekedve az országban, ugye mindig felmerül, hogy itt szeretnénk-e élni, ott szeretnénk-e élni, és ez egy olyan külsőleges jegy alapján való választ euh, implikál, tehát alapvetően ugye az szokott lenni, hogy nem, de az ember ezekkel a megjegyzésekkel nagyon igazságtalan bánik, hiszen egyébként önmagában egy település külleme, nem feltétlenül kell, hogy meghatározza az ott élők életét. Ez egy felszínes, ez egy bizonyos ismérvek alapján létrejövő érzet. Mégis az ember gyakrabban tölti el, mint az ellenkezője. Igen. A, szerintem az, hogy, hogy hol boldogabbak az emberek, az nagy mértékben attól függ, hogy mit várnak el. Lehet, hogy isként kevesebbet várnak el a másiktól, vagy az élettől, vagy mint, mint Ábrahám hegyen mondjuk, akkor maradjunk Ábrahám hegyen, és, és ebből adódóan lehet, hogy relatíve boldogabbak. De aztán talán már meséltem itt is, hogy én amikor biztos voltam 14 és 19 között, akkor a kollégium üléseken, ami a kvázi kormányülés, a mellettem ülő ember, Márkét Veszták Ertán biztos volt, és amikor kijött egy ilyen éppen aktuális boldogságindex, hogy ez minden évben szokott ilyen kijönni, melyik ország már legboldogabb emberek, akkor, akkor Dánia volt a legboldogabb. Ugye Dánia és Finnország szokott általában itt az első helyeket végezni, és akkor megkérdeztem őt, hogy, hogy ő szerintem miért Dánia a legboldogabb ország, a legboldogabb nemzet. És ő azt mondta nekem, hogy azért, mert ők nem várnak el túl sokat az élettől. Hogy, hogy őt pedig a nagyszülei nevelték, ő egy farmon nőtt fel, és ő számára teljesen természetes volt az, hogy 5 órakor tehenet fejt, utána ment. A... És ez nálunk másképp van? Ez nálunk másképp van. Mi sokat várunk az élettől, szerintem. Egészen bonyolult, mi sokat, mi sok, mi úgy gondoljuk, hogy azáltal, hogy nekünk van egy életünk, és mi élünk, nekünk, másoknak sokat kell nekünk teljesíteni. Tehát mi az államtól, a szomszédtól, a, a, a szerelmünktől, a barátunktól sokat várjuk. Mindig azt mondjuk, hogy álljon ki mellettünk, hogy szolgáltasson az állam a legmagasabb színvonalon szolgáltasson. Így, én a dánok is elvárhatják a barátaiktól, hogy álljanak ki mellettük? Ö, valószínű, igen, elvárhatják. De ők, Mint, hogy én például, anélkül, hogy ön ezt kérte volna tőlem, egy társaságban, amely véleményt formált az életről, és ez látható, és most már több mint 60 ezerre megnézték. Nem csak arról beszéltem, hogy mennyire nem volt szép dolog a promenád részéről az, ami történt, hanem hogy én azért ezt olyan furán nézem, hogy nem sokkal az esemény után Orbán Viktor osztályfőnök minden gond nélkül elmegy makóra a hagymatikumba, és ott Lázár János mellett látható módon vidáman elcseberészik, mert hogy az ugye annak a, a kerületnek, vagy annak az országgyűlési területnek a része, amiben én nem érzem a szolidaritását ön mellett, függetlenül attól, hogy lehet, hogy ez egy bornírt elképzelés a részemről, hogy egyébként az ember hogy áll ki a kormány egyik tagjáért adott esetben egy konfliktus mentén. Tehát ez csak a barátságról. Nem arról van szó, hogy önök barátok, vagy hogy ők barátok, hanem egyáltalán csak úgy a kiállás. Hát egy kifejezetten veszélyes misszió volt, mert ha jönnöztem, akkor Lázár János egy sajtótájékoztatón kifejezetten óvaintette a politikus társait attól, hogy <hállt> hát akkor halált megvető bátorsággal, ahol Viktor fogta magát és elment magukra. Oh, hát. így. <hállt> Igen. Igen, tehát a, ahogy visszatérő a dánokra, ő azt mondta, hogy a dánok alapvetően elégedettek. A, ez elégedettek. Jó, de ha már itt tartunk, akkor nekünk dánoknak kéne lennünk, vagy, vagy saját magunknak kéne lennünk, de meg kéne tanulnunk valamit, amit a dánok tudnak, vagy nem erről van szó? Talán lehet, hogyha már valamit tanulnunk kell, de szerintem mi valószínűleg is magyarok maradunk, akár is próbálunk a tárgyal. A szocializmus története is azt mutatta, hogy a végére már sokkal inkább magyar volt, mint szocializmus, a magyar szocializmus, nem? Tehát a 80-es évekre a nemzet a maga karakterére formálta a szocializmust. De, de tehát nem, nem tudunk dánok lenni, de amit talán meg lehet, vagy a boldogsághoz vezető út az talán az lenne, hogy ne feszüljünk bele annyira az életben meglévő egyenetlenségekbe és igazságtalanságokba, mert mi, mi ezen mérhetetlenül fel tudunk háborodni. És, és természetesen ilyenkor mindig az állam, vagy éppen az állam kéznél lévő ágense, legyen szó akár politikusról, akár önkormányzatról, akár intézményről, vagy bármiről, tőle várjuk, hogy tegyen igazság és minket biztosítsa számunkra. Jó, ja, hát az állam sok mindent meg is lesz ennek érdekében. Hát ugye ez az állam például egy meglehetősen centralizáló állam, amely egy sor feladatot magához delegál, mástól kvázi vagy nem kvázi elvéve, így aztán az elvárás, hogy az állam teljesítse, nem teljesen alaptalom. Ez így van, de ugyanez az elvárás a 90-es években is megvolt, amikor azt mondhatjuk, hogy, hogy volt egy olyan elképzelés, hogy akkor önkormányzatok is legyenek vállalkozó önkormányzatok, talán még emlékszik erre a akkori koncepcióra, meg egyik ilyenek, ami nem, nem csökkentette a frusztráció szintet magyarok. Jó, hát ez, nem, ez önmagában nem vigasztal. Um, Van-e véleménye erről a magyar jelenségről a tekintetben ahogy ez itt kirügyezett ezen az X négyzetméteren, ahol mi élünk? Hát a véleményem az, hogy ha az ember 130 évvel ezelőtti politika tudományi tankönyvet, vagy közjogi tankönyvet olvas, akkor elég nagy arányban úgy határozzák meg az államot, mint valamely nemzet zseniének a kifejeződését, ami az alkotó alkotó alkotó tehetségének. És én, én azt látom, miközben ezt mondjuk, amikor tíz évvel ezelőtt olvastam, akkor nem pontosan értettem, hogy, hogy mit akarhatott az akkori szerző ezzel valamit is mondani. Én ma már nyilván az öregedéssel és a tapasztalatszerzéssel egyen arányban egyre inkább hajlamos vagyok azt látni, hogy bár intézményileg hasonlíthat egymásra a, nem tudom én, a német állam, a magyar állam és a polgárállam, hogy akkor most találom, hogy mondjak három ilyet. De a működés szempontjából ugyanazon intézmények a kulturális kontextusnak megfelelően tudnak máshogy működni. És ezt teszünk nagyon izgalmassá szerintem a magyar jelenséget is, hogy eh, ahogy a magyar nemzeti karakter, ha az nem túlságosan obskurus ez a megnevezés, vagy a magyar kulturális kontextus, vagy akkor egy kicsit ilyen technokratát, megfogalmazás alkalmazak, hogyan gyúrja a magyar intézményrendszert, a magyar politikát szépen lassan 1989-90 óta a saját képére, tehát azok, a, azok az elképzelések, amik 89-90-ben még jobbára, kényszerűségből Pusztán elméleti elképzelések voltak, hogy egy szabad magyar politikai közösség hogyan működik és hogyan alakítja majd ki a hétköznapjait, hogyan váltak gyakorlati, hétköznapi vitákon, konfliktusokon, átalakításokon keresztül, olyannál milyen a mai, amit érdemes összevetni más országok tapasztalataival, és a mi saját korábbi történelmi tapasztalatainkkal, hogy mennyiben nemzeti, karakter, és mennyiben univerzális. Igen, de az, azért nagyon jó pufa ez a mostani helyzet, mert én egy nagy emmel uh, illettem a kérdésemet, csak ezt uh, ön nem vette észre. Tehát én a magyar jelenség kapcsán, ami a magyar Péter... Bocsász, hát, bocsász. Ne, ne, ne kérjen bocsánatot, mert látja, a szokásomtól teljesen eltérően, vagy ilyen is tudok lenni, végighallgattam, uh, és foglalkoztatott, de én a kérdés erre vonatkozott. Tehát én azt Igen. kérdeztem, hogy van-e önnek bármilyen, tehát hogy hogyan viszonyul ehhez a magyar Péter jelenséghez? Egyenenségre van szó. Igen. És nem magyar Péter személyéhez feltétlenül, hanem hogy néz mi zajlik itt a kertem közelében? Igen. Hát, hát nem tudom, tehát nem szívesen. Én nem szívesen beszélek róla, tehát ez... De én nem is róla kérdezem, hanem... Az nem, nem róla, a jelenségről, tehát ez az egész, ez az egész ügy ö, számomra az, az én közélettel kapcsolatos felfogásomtól nagyon eltérő. Én ezt értem, és kevés is az időnk, és nem sajnálom, hogy nem ezzel kezdtük, a beszélgetés ilyen lehet immédias veszt de ezt nem szoktam általában önnel üzni. A kérdés az, hogy az a kreczli, ahol ön él, az mennyire jellemző egyébként az egész országra? Mert hogy ugye azért az önnel folytatott beszélgetések és az ön személye is, anélkül, hogy ez pejoratív vagy pozitív lenne, bár minden tagadás, állítás, azért az egy sziget. <tos> Az ő, az ő személye? Nem, az ön személye. Tehát ahogy ön, ön a világot szemléli, és ahogy, ahogy ön most ezt a megközelítést tette, illetve nem tette meg. Azt? Tehát ja, lehet, de... hogy ön a saját kritikáját nem látja meg a magyar jelenségben. Az a kérdés, hogy lát-e a magyar jelenségben bármi olyat, amit úgy tud magára venni, hogy egy közösség kritikáját látja meg benne, miközben a saját kritikáját kevésbé érzékeli benne, Ön azonban egy közösség tagjaként, egy közösség nevében is, vagy egy közösség tagjaként is gondolkodhat. É, látom a kritikát, de, de ez, ezt a kritikát, tehát hogy mondjam, ez egy ilyen, nekem az ő kritikája egy első hallásra nagyon igaznak tűnő, de velejéig hazú kritiká, kritikának tűnik. Ami azt jelenti, hogy minimálisan se gondolkodtatta el arról az életről, amelynek ön egy kiemelkedő, nem kiemelkedő tagját. Attól függ, hogy honnan érsz. De persze, hogy minden elgondolkoztatott, minden, minden elgondolkoztat. elgondolkoztatott, és arra jutottam, hogy az, amit ő kritikaként megfogalmaz, az, és most nem a, a kritizáló személyét akarom, de az, az, egy, az egy nem. Jó, de arra gondolok, hogy ott ül, egy, ott, ott ül egy kormányülésen Varga Judittal, és akkor egyszer csak nem tudom, évekkel később azt mondja, hogy jéhet nekem. Tehát ahogy én megszólaltam Hudmező vásárhely kapcsán, vajon volt-e önnek, vagy kellett volna lennie önnek Varga Judittal Hudmező vásárhely élménye? Most ugye nagyon szimbolikusan. Arra, hogy én nem értem, én, én sokkal butább vagyok. Nem, egyen, nem, egyen, nem, nem. Hát, ez k... A nem értem, nem, nem, hát van. ugye az a kérdés, hogy mindaz, ami, tehát ugye most hirtelen úgy tűnik, hogy Varga Judit egy probléma halmaz, ami egyébként könnyen lehetséges, hogy nem volt érdekes miniszterként, mert ez nem jelentkezett az életében. Ezt én nem tudom megítélni, mert nem voltam a közvetlen közelében és a távoli közelében sem. A kérdés az, hogy ön egyébként például az ő személyét, az ő személyét érintő dolgok kapcsán utólag gondolja azt, hogy megkérdezhette volna, hogy aznap miért gond terheltebb? vagy hogy... Ja, beszéltünk annak idején, tehát volt, volt olyan beszélgetés, ami amikor megkérdeztem meg, amikor beszéltünk erről, igen. Tehát ilyen volt. De önnek ebben kapcsolatban ezen túlmenően semmi tényleges dolga nem volt. A tényleges dolgabban egyébként azt is értem, hogy mint egy egyébként egy csapat tagja eljár az illető érdekében, hogy a komfort fokozata növekedjen. Ugye ez egy nagy kérdés, hogy Novák Katalin és Varga Judit lemondása kapcsán a kegyelmi ügy kapcsán egy átlagos állampolgárnak, aki nem létezik. Milyen dolga van az országát, a hazáját, a hazája moralitását a hazájában lévő emberekkel kapcsolatban? Ha most ezt ilyen nagyívűen kéne megfogalmazni, akkor én nagyjából ennek a keretében foglalkozom az elmúlt időben, de korábban is ennek foglalkoztam a hazámmal, nem pontosan úgy. Uh, ahogy egyébként ezt mások teszik, mert én, én ezekben a jelenségekben ezt láttam meg. Azt a kérdés valójában arra vonatkozik, hogy ön ebben meglátott-e bármit, uh, ami, tehát ez már egy lényegesen tágabb kör, vagy egy másik kör, mint amit az előbb megfogalmaztam. Uh, amivel kapcsolatban... Szagédiát látok, uh, tehát egy, egy, egy házasság szagédiáját látom, az egészben alapvetően, én ezt szereplőket, olyan nagyon nem, magyar péter, szinte egyáltalán nem ismerem, aztán egyszer találkoztam vele, vagy talán kétszer, azt szóval nem is tudom. Uh, Jógyi Gargézűzöt jobban ismertem, de őt sem. De mint Csebben a tengerben el látja a Fideszt, vagy nem látja benne a Fideszt? A Fidesz működési módját? Nem látom benne a Fidesz működési módját és mindazt, aki belelátja, azok valami ösmit látnak bele, amit szeretnének, de közben egy rossz táblán demonstrálnak az önvéleménye szerint. Tehát az a demonstrál... Nem tudom, hát mindenki, mindenki más, de <gül> is más látok az MSZP-be bele, mint amit egy mszp is lát bele. Mindenki ezerféleképpen láthatja, én nem akarom senkire ne se azt mondani, hogy, hogy az mindenki más, én nem látom bele, hogy más, ki mit lát bele, az az, az ő dolga. Köszönöm szépen, jövő héten folytatjuk. Köszönöm szépen, kellemes is. Önnek is. Navras is Tibor Veszprémi polgárt. Kellett nekem kinyomtatni ennyi papírt megint. Jaj, hely Csak a filipovéknak írtam, hogy köszönöm. Külföldön vannak, ezért nem. Látják, ha ez egy lenne, mint amilyen rádiómisornak látja ezt, vagy hallja ezt Navras és Tibarak akkor most beszélgethetnénk egymással. Én ezt az egymással való beszélgetést, ezt nagyon hiányolom. Még akkor is, ha leraktam réha, néha a telefont. Gyakran. Megnézzék meg ezt a német szilárdot, hétfőn nézzék meg a Dudás Zoltát, és aztán a Borbélén át. Ne utálják ennyire a politikusok. Nem. Még tettem egy ígéretet a Facebookon. Üzenőfüzet. Na, valamit ért. Jajjajj! Halló! Jézus Mária, azban egészen szörnyen lehet téged hallani. Félje jelen, jelen pillanatban, mintha valamilyen kozmikus viharban lennél, egy Budi jelenfilmben. filmben. Nagyon kénytelen vagyok pedig eddig is. Kijöttél belőle. Akkor most már jó. Igen, Horváth Sava zugló ismét futás. Nem, még nem. Lártam az interjút. El, elnézést a csúszásért. Hogyan tekintsek én, és beleértve a Kejféjancsi nézőire, hallgatóira, ezzel az egész Rákos rendezővel kapcsolatban? Ugye tegnap viszonylag hosszabban beszélgettem erről, Kis Ambrós főpolgármester helyettessel, hogy... A környezetemben van olyan, aki a lendő kulturális törvény kapcsán azért fogalmaz meg a különböző megszólalókkal kritikát mondván, hogy még nem lehet tudni, hogy ez mit tartalmaz, de már egyébként kritizálják az alapján, amit adott esetben az Index mond. Van egy második lakógyűlés Rákos rendezővel kapcsolatban úgy, hogy közben a részletekkel minimálisan vagyunk tisztában. Te ez ezügyben jobban állsz, hiszen voltál egy tárgyaláson, bár arról az jelentnek, hogy Csepp Reginándor külön hogy különösebb információval nem bírt. De mondd el légy szíves, és ráadásul ez hétről hétre megkérdezem tőled, amikor nem tudom, hogy egy hét alatt mi minden változik. De ma mit gondolsz arról, amiről egyébként a főpolgármester úr elindította a második lakógyűlést is, négy kérdést feltéve a negyedik másra vonatkozik. Ilyen a lakógyűlésre teljes mértékben egyetértek, és a kérdésekkel is. És ezért nem a főváros vagy a budapestiek a hibásak hogy ezeket a kérdéseket így kell tudnunk föltenni, mert azért az tényleg nonsensz, hogy nemzetközi szerződéseket ír alá a kormányzat, anélkül, hogy például az uglói önkormányzattal meghoztanák, mint a területileg illetékes önkormányzat, hogy mégis mi a fenét akarnak odaépíteni. Magasságban, zöld területi mutatóban, funkciókban. Mi ott lesz? ebben a bonyolult nevű minisztériumban, ahol ott volt a MÁV igazgatója, és ott volt az államtitkár? Nagyon egyszerű információk hangoztak el, annyit az elején közöltek, hogy nem tudnak információval szolgálni magáról a beruházásról, az építési minisztériumnak jövő júniusáig egy dologra van mandátuma és semmi másra, hogy a területet kipucoljak az ott élő emberektől. Jövő június, tehát az 2025 az adatokat, elnézés, 2025 június? És az, és az ott lévő sítet oké okay. Csaba, kép. elnézést, 2025 június? 2025 június. Tehát addig nincs információ? E, azt mondta nekem a miniszter helyettes úr, hogy nekik erre van mandátum <gül> e, Arra ígéretet tett a határozott kérésemre, hogy ha elindul a tervezési folyamat, azt állította, hogy ebbe ők még nem részesek, nyilván hozzájuk fog tartozni, de egyelőre ez még nem tart Ha elindul a tervezési folyamat, akkor abba befogják be vonni az uglói önkormányzatot. Én kértem, hogy a 13. kerületi önkormányzatot is vonják be, valamint a fővárosi önkormányzatot. Úgy eh, azon, hogy ez egy udvariassági... Aztam, hogy ez ez egy... De Jó, de ez egy udvariassági gesztus, hogy találkoztatok valójában milyen célt lehet Valójában, valójában nem ez volt a fő témája, de ezt én is ott a helyszínen tudtam meg, és a vezérigazgató, tehát a MÁV vezérízezgató jelenlétéből, hogy valójában egy fontos témánk volt, azon kívül, hogy ezt a mellékes információt megosztották velem, hogy nem tudnak semmit közölni, semmi érdemét magáról a fejlesztésről, hogy a területen lakó 27 MÁV szolgálti lakásban élő családnak, Próbáljunk meg mi is segíteni, és azt e, vállaltam, hogyha megkapom a konkrét e, lakókhoz, családokhoz kapcsolódó lakhatási feltételeket, például a, a lakásnak a komfortfokozata, mérete, méltányolható lakásigény, stb., akkor megnézzük, hogy az önkormányzat szociális és lakásrendelete alapján, hogyan tudunk segíteni, fölmerült például egy szolgálti lakásszerződés vagy bérlőkielölési konstrukciónak a létrehozása, de ennek az alapja az, hogy kapjuk információt, hogy mennyi család. Amit elmondtak, hogy a 27 családból 10 helyzete már úgy rendeződött, hogy visszaadták, véletlenül nem volt használatban a lakás, és azt már visszavették, 17 lakás tekintetében pedig még a bérnő ajánlatoknál tartanak. Tehát mindenki számára is ez volt a, ha úgy tetszik, valamelyes pozitív fejlemény, hogy egyrészt a 30 napos határidőt attól elléptek. Ugye az első hírek másfél-két hónappal ezelőtt arról szóltak, hogy 30 napon belül már pedig azt mindenkinek el kell hagynia. Ezt sikerült tisztázni, hogy ez nem 30 nap. Most, ha jól tudom, akkor május 31-je jelölt céldátumok, de arra ígéretet tettek, hogy a MÁV mindenki számára tesz vagy és vagy lakásajánlatot, vagy pénzbeli megváltási ajánlatot a bérleti konstrukcióval kapcsolatban. És ebben kérték az önkormányzat segítségét, hogyha tudunk, akkor a mi lakáskínálatunkkal kiegészítve az ővékét nagyobb szortimentből tudnak a lakók választani. Tehát itt tartunk, ez volt az érdemi része, és nyilván a kérdéseimre válaszolva e, tudtuk meg, vagy tudtam meg, hogy a terület kitisztítása és annak a határideje hogyan függ össze Nyilván, amíg ezt a munkát el nem végzik, a toronydarú sem tud felállni, hál' Istennek, meg e, ott sinek találhatók, és még az a kérdés is tisztázandó hogy hány darab simpár marad meg a vasúti üzem érdekében. Tehát szóba került az, hogy ezek a simpárok vagy sinek egyébként lefedhetők-e, vagy sem? Ez így van. E, illetve még egy szóba került, mert vittem magammal a négyes metró beruházás folytatásának az ezer oldalas dokumentációt, ezt át is adtam Cseppegi Nándornak, amelyben azt kértem, hogy ez a fejlesztés, a tervezési terület részvé váljon. Átadom a dokumentációt, és teljesen természetesen állunk a rendelkezésre már magával a tervezési és megvalósítási folyamattal. Tehát tulajdonképpen nyitott kérdések vannak, tárgyi tudásunk nincs, nem tudtunk meg többet, és nem tudom most se a lakógyűlés kezdetére, hogy valójában hány méter magas épületekről beszélünk, arról sem tudunk, hogy konkrétan hány nézetméter irodát, hány nézetméter, vagy hány darab lakást mennyi lakóval számolnak, milyen egyéb funkciókat, kulturális funkciókat, egészségügyi, oktatási, bölcsődei, óvodai szolgáltatásokat, vagy éppen orvosi szolgáltatásokat terveznek, mert én azt tettem fel, hogy értem, hogy ott nyilván irodát és lakásokat akarnak, de ez egy önálló, zugló, új önálló város része lesz. Akár akarjuk, akár nem, mert hogy ez zugló közigazgatási területén van. Akkor viszont fontos, hogy olyan város rész jöjjön létre, ami nem csak irodákat, meg lakásokat tartalmaz, hanem olyan közösségi funkciókat, ahogy mondtam, a bölcsödétől egészen... Jó, miért míg mi, mi, mi, mi, mi, ezek a részletek áll... jobba kellene, azt kérdezem tőled, te egy politikus vagy, neked más orrod van és más szemed van, mint nekem. Az az orr és az a szem, ami neked van, pontosan a szemek, azok egyébként most mit érzékelnek? Ez a rendezés, ami egyébként 2025. júniusáig bekövetkezik, vagy nagy valószínűséggel be fog következni, x millió milliárd forint Ez valószínűsíti egyébként azt, hogy ami a tereprendezést illeti, azt követően ez a projekt egyébként megindul, vagy jelenleg ez egy alvó állapot, amely alvó állapot lehetővé teszi a tereprendezést, de hogy egyébként milyen irányban folytatódik, az a hunoz, a ki tudja a kategóriába tartozik. Mit mond ez ügyben az orrod? Hát attól tartok, hogy azért a tervezés titkosan zajlik, anélkül, hogy ebbe az önkormányzatokat bevonnák. Ez a, ez, ezt az orrom mondja, mert hogy olyan roham tempóval kötik a nemzetközi szerződéseket, ez a tereplendezés is meglehetősen nagy tempóval zajlik, ennek semmi értelme nem lenne, ha nem lenne szándékuk. Oké, okay, akkor uh, itt állj meg egy pillanatra. Szávon. Ugye ez nem a világbajnokság, ez nem arról szól, hogy lesz egy esemény, és aztán utána azt a területet hasznosítani kell, de ezzel nem nézem le a kilencedik kellett problémáját. Te látod-e azt, hogy az a projekt, ami így elkészülne, azzal bárki is foglalkozik-e, vagy hogyan képzeli a kormány, hogy hogyan szervesül ez, hogyan szervül ez zugló a 13. kerület egyáltalán Budapest életébe, mert olyan ez, mintha valakit egyébként megajándékoznának valamivel, amire egyrészt nem tart igényt, másrészt meg szeretne felkészülni arra, hogy amivel a meglepetés együtt jár, ahhoz ő alkalmazkodni tudjon. De ez a helyzet, ez nem ez, ez olyan, mintha valami idegen lehelyeznének, és azt mond Mondanak, hogy éljél vele együtt. Számomra az egész egészen elképesztő, de te látod, hogy ez az egész egyébként. Ez mire jó? Hát nyilvánvalóan van egy befektetői szándék. Oké, okay, rendben Valakik van. Valakik megállapodtak valamivel, amit nem tudjuk, hogy pontosan mi a tartalma. Bélhetően sokkal több mindenben állapodtak meg, és lehet, hogy van egy másik szerződés, amit nem fogunk tudni kiperelni sem, mert hogy nem közjogi értelemben jött létre, hanem valamilyen polgárjogi aktusként. De ezt nem tudjuk. Amit viszont tudunk, hogy az arab befektető nagyon látványosan készülődik erre, hiszen, hogyha az Európa parlamenti választást meg nem várva, az önkormányzati választást meg nem várva ilyen magas labdát adnak fel az ellenzéki vezetésű Budapestnek és Zogónak, akkor valamiért sürgető számukra a határidőtartása, mint az, hogy ezen politikai kárt szenvednek el. Én ezt gondolom, hogy a háttérben a folyamatok ennél sokkal gyorsabbak, mint amit mi látunk. De ez sem lassú. Ettől függetlenül én minél előbb szeretném megtudni, és erről a zuglói közvéleményt tájékoztatni, hogy mi az, ami ott készül. Miért jó hogy ez? az? ez, a... ami ott készül, akkor van egy fontos feladatunk, hogy meggyőzni arról a kormányzat és az arab befektető képviselőit, hogy egy visszafogottabb és a zöld partváros jellegű projekt valósuljon meg a fenntarthatóság miatt. Mert ez még az arabbefektetőnek se lehet érdeke, hogy odaépítsen valami szörnyűséget, nem tud Jó, Te még mielőtt a szörnyesében azt légy szíves mond meg, hogy egyébként ami itt létrejönne, tételezzük fel, hogy vannak viszonylag tájékozatlan emberek, szerintem nem is kevés, az egyébként mi lesz? Az egy vidámpark, az 50 ezer lakás, 12 mozi, mi az, ami ott létrejönne? Most túlmenően azon, hogy 500 méter magas épület lesz -e benne vagy sem, de mi az, ami egyébként oda a kormány tervei szerint épülne? Igen, ezt nagyjából abból tudom neked elmondani, hogy három évvel ezelőtt, amikor ütézi Dávid még a kormányzati szerv, a budapesti fejlesztési központ vezetője volt, akkor végirócsózta a 14. a 13. kerületet, a fővárost, mert ő foglalkozott a Rákos rendezőnek a beruházás előkészítésével, akkor még szó nem volt arra befektetőről, egy prezentáció volt a képviselőtestület ülésen, hogy micsoda nagy fényes dolgokat szó, nem volt házról, de <tört> volt, hogy milyen közfunkciók, illetve elhangzott, hogy 20 ezer lakásban gondolkodnak. <tört> Ami azért úgy elég, elég nagy, nagy váltás lenne a mostani használathoz képest. A terület persze nagyon nagy, de nekem a 20 ezer is nagyon soknak tűnik meg a 10 ezer lakás is. Tehát ezek szélső értékek. Összességében, ha jól emlékszem a számokra, Körülbelül 2 és 3 millió négyzetméter körül lehet beépíteni ezen a területen, ha olyan is... Bár egy amit most a vitézi Dávid féle dologról mondasz, arra azt mondod, hogy ez egy kiinduló pont? Hát euh, nagyon nehéz azt feltételezni, hogy három évvel ezelőtt már nem ezzel a hátsó szándékkal kezdtek neki, tehát én azt gondolom, hogy... Tehát, ugye amit... a kettő között van összefüggés? Én azt feltételezem, de ez csak a zóron mondja, hogy te kiértel. Ez igen, hát, igen. tudokoljam, hogy mi van. Szerintem már három évvel ezelőtt a kormányzat bizonyos szereplő, és így a Budapesti Fejlesztési Központ is képbe lehetett, hogy mi készül ott nem publikálták erre, csak ugye idén egy, illetve tavaly néhány hónappal ezelőtt került. Ezzel egyébként e... túl azzal, hogy milyen magas házak vannak benne, alapvetően mi a probléma, ugye én azt érzékelem, de lehet, hogy rossz a hasonlat, majd kiavítasz, hogy van egy puzzle, neve Budapest, abból egy-két darab hiányzik, beleértve Rákos rendezőt, és most a kormány, az állam egy olyan puzzle darabkát akar oda beilleszteni, amelyről egyébként adott esetben például Horváth Csaba azt mondja, hogy az nem odaillő. Hát nem csak én mondom. De most épp veled ö... ki. Tehát most ezt nem, ez nem... Tehát az a kérdés, hogy ez én ennek az mondta, oda nem illősége, az valójában mit fed? Ö, akkor mondom a konkrétumot. Budapest átlagos magassága, tehát az építményeinek átlagos magassága az valahol a 6 és 10 méter között van. Ebben beleérthetőek a családi házak, beleérthető a magasabb paneles épületek, a társasházak, tehát valahogy ez az átlagos magasság. Ehhez képest a bazilika vagy a parlament épülete jelentősen kiemelkednek, mint koronai égszerek, ez egy nagyságrendileg 100 méteres magasságot. Tehát Budapesten egy 100 méter magas épület már építészeti jelként viselkedik, már olyan magasságot, olyan erőt képvisel, ami látható a város szinte minden pontjáról, hogyha egy kilátó ponton keresünk föl. Ezért teljesen elfogadhatatlan, hogy mondjuk fél kilométer magas épületben gondolkodjon valaki Budapesten egy beruházásba, holott ez Budapest arculatában, városképébe egyáltalán nem illik be, és ez még nem is az a vita, hogy a hősök teréről hogy látszik meg, hogy nem, hanem hogy egyáltalán nem illeszkedik a Budapesti... Állj meg egy pillanatra, Csaba, azt áruld el nekem, hogy miközben az egészről nagyon keveset lehet tudni. Erről az 500 méteres épületről lehet tudni? Ezt csak abból lehet következtetni, hogy a legmagasabb épületet szeretnék építeni Európában. Aha. Ez egy feltételezés, hogy most. De ez egy interjú, a... de, ez egy interjúban hangzott el tudtommal, hát, tehát... Így van, így van. Ezt, uh... De vajon érdemes -e egy. Inter... Vagy, vagy Magyarország az a hely, ahol egyébként egy interjút is kommentálunk, miközben egyébként annak a jogszabályi alapja még sehol nincsen. De hogy jó dolog proaktívnak lenni. Ezt most őszintén kérdezem valójában az egész beszélgetésünk csak interjúra alapul. Ugyanis a kormány közlése, olyan közlése, hogy mi a terv, ilyen közlése nem volt. Hanem, amikor elhangzott, hogy Mini Dubaj, akkor arra az volt az ő, ha úgy tetszik, inkább ilyen kivagyi válasz, hogy akkor inkább moxidú baj Oké, erre emlékszem, azt e, nekem, hogy... De tartalma, de tartalmilag ez a kérdés nincs. Ki. Jó, tételezik fel, hogy a nép megválaszolja az első három kérdést úgy, ahogy egyébként az a 13 a 14 és az egész ö, fővárosi önkormányzat számára mérvad. Hogyha lenne helyes. Igen. Ö, ez bármilyen erővel bír majd a kormányzatra nézve a tekintetben, hogy immáron ne egy interjúból tájékozódjon Zugló polgármest én azt gondolom, hogy igen. Nyilván nem jogi értelemben rendelkezik ez kötőerővel, de politikai nyomást mindenképpen alkalmaz. Kettő, az nem lehet cél, amiről az arab befektetőnek se, hogy egy rendkívül nagy társadalmi ellenszélben akarjon egy sikeres projektet megvalósítani. Tehát az az én feltételezésem, hogy ez nagyon viharosra sikeredik, most nem ez nem a lakógyűlés, hanem általában. Ha nem sikerül elfogadtatni a beruházói szándékot a budapestiek széles uh, körével, akkor ez a, ez a projekt megbukhat. Tehát érdekében áll a beruházónak és a kormánynak is legalább részben meghallgatni azokat a szakmai felvetéseket, amit az kormányzat. Számúra ez az egész egész? Hogy kér, például kell a négyes metró, mert ennélkül a hálózat jellem nélkül be fog dugulni. Jö, még a négyes metrónál nem az tudunk, tét... azt árult el nekem, hogy nekem hova kéne bekopognom ahhoz, hogy azt mondjam, hogy szeretnék a horvát Csabának mutatni valamit, most ne gyere azzal, hogy miért pont neked, mert veled szoktam beszélgetni pénteken negyed 9 környékén, mert szeretném a horvát csavának megmutatni azt, hogy egyébként Rákos rendező mit terveznek ezzel kapcsolatban ma Magyarországon. Ki tud nálad sokkal többet? Te többet tudsz, mint az átlag. De ki az, aki ennél többet tud? Szerintem a miniszterelnök. Aki egy építészmérnök? Nem, aki egy politikus, és el tudja dönteni építészeti kérdések nélkül is, hogy mit gondol a világról, adott esetben tud arról dönteni egy éjszaka, hogy épüljen ő. És azt is el tudja dönteni, Sőt, hogy ez Budapestnek jó lesz. És azt is el tudja dönteni, hogy ez nem érdekli. Így. Hát, így ezt, el te... tudja í... ezt el tudja dönteni. De nekünk meg az a dolgunk, hogy ezt szakmailag és társadalmi értelme ebben eb Ezt én értem, de azt kérdezem tőled, mert a dolognak a képtelenségét szeretném érzékeltetni, bár szerintem olyan nagyon nem kell. Tehát Minél jobban érzékeltetem lehet, hogy az ellenkezőjét érem el, hogy egyébként lakógyűlés és egyebek... Ádábszurdum, Ad abból adódóan, hogy itt élünk Magyarországon, te el tudod képzelni azt, hogy az ország építészmérnöke és nagy álmodója meg tudja teremteni közegellenállás ellenállás dacára azt, amit egyébként most valamilyen magájogi szerződés takar vagy tartalmaz? Hát azért erre volt a példák. A kormánykiemelő határozatok rendszere az pont arról szól, hogy ha nem tetszik egy helyi lakóközösségnek az adott elképzelés, akkor hoznak rá egy rendeletet, és megtehetik. Ez hány városliget rész. Hát ez azért nem ö, összehasonlítható. Mondjuk nagyjából megfeleltethető a városligetnek csak a formája és a használatása uh -huh. miatt azért kicsit kevésbé, de ez egy nagyjából ö, közel két, millió, két kilométer hosszú és egy változó szélességű, de egy 500 méter, négy méter szélességű terület. Te láttál bármilyen zavar, Csepp Reginándor, én elég jól ismertem valamikor őt rajta zavart, nagyon nehéz felfedezni, tehát az, hogy ő nem tud információval szolgálni, az egy kívülálló számára egy meglehetősen fura szituáció, de szerintem ő viszonylag könnyen tudja ezt prezentálni. Hmm. Hitelesnek tűnt, nem biztos, hogy ő van bevonva ebbe a projektbe, de őszintén szóval azért ennyi, ennyi lazítságot el tudok képzelni egy fontos pozícióban lévő fideszes kormánytaktól. Ennek a megítélése nem is az én dolgom, az viszont érdekel továbbra is, hogy mit akarnak odaépíteni, hogyan akarják építeni, és ez hogyan lesz jó zúlónak. Ez érdekel. látod -e azt, ahogy e, egyébként step by step ennek a tudásnak a birtokosává válsz? Hát e, szerintem nem fogok tudni sokkal hamarabb birtokosává válni, tehát abban nem hiszek, hogy én hamarabb fogok sokkal kapni információt, 5 perccel, e, mert ez a nyilvánosság előzajlik. Tehát amit meg akarnak osztani velünk, azt megoszták. Ez a 200, 240 vagy 400 méteres vagy 500 méteres épület ez sem azért szivárgott ki, mert hogy véletlenül kis kifújta a szél a valamelyik minisztériumból, hanem szerintem szándékosan, tudatosan ezzel tesztelik a, az itt élő embereket, hogy mi a reakció. Na most mivel az emberek nem tudják pontosan, hogy hogy is néz ki egy fél kilométer magas épület, mert azért a legtöbben nem láttak ilyet, és én saj, azért a világ nagyon kevés pontján lehet ilyet látni, ezért ezt nehéz elképzelni, de az ellenállás mértékét feltételezem, hogy monitorozzák, és a kormányzati jelenlegi helyzetében talán kevésbé lesznek bátrak az éjszakai törvénykezésre, mint mondjuk két-három hónappal ezelőtt. De ugye én azt jó sejtem, hogy adott esetben föld alatti négyes metró, tehát ezekkel, a, a, ezeknek a projectnek a megvalósításával, vagy ez egy alkú, hogy legyen ez, de cserébe, akkor történjenek meg ezek, mert ugye ez ahhoz vezet, hogy végül is, amit valaki szeretne megvalósítani, számára kisebb kompromisszumok révén megvalósítható, miközben egyébként, aki a kompromisszumokra veszi rá, az többet veszít az egész által, mint amennyit nyer a kompromisszumokkal? Én nem a kompromisszum szót használnám. Oké, okay, használj de, Hanem inkább azt mondom, hogy a projektet kell tudni a fejekben a tervezői, a kormányzati és a beruházói fejekben úgy módosítani, megváltoztatni, hogy a projekt eredménye jobb legyen, hogy élhető legyen, hogy illeszkedjen zuglóhoz, hogy ö, egy fenntartható modell legyen. Például mondjuk őrizze meg a felszíni csapadékvizeket, ott helyben hasznosítsa, tehát kevésbé terhelje a városi vízhálózatot. Hogy például minél több energiát helyben termeljen meg, hogy minél kevésbé terhelje a városi közműhálózatot. Hogy lehetőleg olyan szellős legyen, és olyan zöld feleteket tartalmazzon, hogy ne egy hősziget alakuljon ki a Rákos helyen, hanem valami korszerű, mondjuk 21. századi város jön létre. Erről szól a parkváros projekt hogy ott ugyan lehetne akár tízezer lakás is, nekem ez így elsőre soknak tűnik, de ezt a főváros város tervezői rakták össze, de az egy szellős két-három emeletes épületekből álló élhető terület lenne, ami az nyilván kell lovoda, bölcsőde, orvos, tehát mint egy város a városban. Tehát ez a bizonyos 15 perces város, hogy sétával mindent elérjek, amire szükségem lehet ott élőként. Tehát egy ilyen típusú koncepció szemben a mondjuk 150-200 emeletes épületekkel, aminek a fenntartása, üzemeltetése, de hősziget hatása is lényegesen nagyobb, mint mondjuk egy korszerűen, tehát egy a fenntarthatóságnak tervezett épületek. Tehát, hogy ebben én a meggyőzés eszközét szeretném használni, mert jogi értelemben nem tudjuk parancsba adni a kormánynak, hogy már pedig csak. Uh, három és fél emelet lehet annál semmi. Oké, okay, még miatt akkor átérnénk Luka, uh, Zugló lakásgazdálkodására, amiről volt szó a legutóbbi képviselőtestületi ülésen. Az, ami 2025 júniusáig zajlik, mint tereprendezés, ezen címszóval az mit jelent? Mi az, hogy tereprendezés? Tudom, elviszik a lebont, elköltöztetnek x családot, de alapvetően mi történik ott az elkövetkezendő 15 hónapban? Szerintem nagyjából ez. De mi a területrendezés? Mit nevezünk? Kell, illetve bizonyos közlekedési kérdéseket el kell dönteni. Az, hogy hány símpár maradjon meg a mávasi tízemére. Az milyen módon legyen elhelyezve. Föld felett marad, és rátelepítenek egy lefedést, vagy pedig a földalán sűjjesztik ezeket a sineket. és akkor... Hogy én a te de hogy a te korábbi ból kivettem, ez egy központi jelentőségű dolog például, ez a lefedés, ez egy, vagy Ez egy központi jelentőségű, ebben még az építészek sem értenek teljesen Egyetén azt képviselem, hogy le kell sűjjeszteni, mert az elvágó hatását nem szabad fenntartani a Rákos rendezőnek. Ma, ugyan nincs felüljáró, de anélkül akár 40 percet is lehet várakozni szugló oldalán, hogy a sorompó kinyíljon és át jutni mondjuk a Szegedi úti 13. kerületi oldalra, ami adott esetben oda vezet a Tatai útra, ami még mindig zugló. Tehát zugló egyes részei megközelíthetetlenek, vagy csak nagyon nagy köröket futva. Tehát ez egy állapot, hogy ehhez képest jobb helyzetet kell teremteni közlekedésben. Ezeket a kérdéseket le kell zárni, van a felüljáró ügye, van az egyes kisföld alatti meghosszabbításának ügye, Amik nem elég rákos rendőzőig vinni, el kell vinni a Csáktornia part felé, mert hogy ez egy Y-ződésnek kell lennie, akkor ott a négyes es metró, ugye, ami nem arról, arról szól, hogy mi belealkusszuk a négyes es metrót, mert azért ahhoz az egy, az egy túl nagy falat. Inkább arról szól, hogy az elmúlt tizen évben a város olyan mértékben terjeszkedett, olyan többletforgalmi terhelések jöttek létre, például a Bosnyák tér ott épül a kormányzati negyed, vagy elkészült a... a Stadion, ami szintén többet terhelést, vagy az új városligeti funkciók szintén többet terhelést jelentenek, hogy ma már a város megfolytódik, hogyha ezt a fejlesztést nem végzik el. Ez nem arról szól, hogy egy alkú folyamatban erre szükség van, a városnak van rá szüksége, és most nagyon sokféleképpen és sok modell alapján tudjuk alátámasztani, hogy ezek a megnevekedett igények nem szolgálhatók ki máshogy mint hogy elmenjen a négyes a Bosnyák ki, aztán ki Oké, okay, rendben van, lehet, a hogy akkor a, lakás... hát a, szinten. a lakásgazdálkodás, az lehet, hogy akkor a jövő étre marad, de ha már említetted a Bosnyák teret, ha a Bosnyák téri projektből indulunk ki, akkor ott egyébként ismét kizárólag rólad van szó, mert veled beszélgetek, neked mennyire sikerült elérned azt, amivel meg tudnál elégedni Rákos rendező kapcsán, vagy a Bosnyák projekt messze nem olyan, ami egyébként kiinduló jó lenne, mert hogy az végül is egy kudarc az együttműködést illetően? Hát e, igen, ebben a, nyilván a saját e, egységünk hiánya is benne van, mert az városközpont építés, ami egy, egy vadonatúi egy piascsarnokot jelentene, oda változatlan feltételekkel oda Bosnyák térre a, kor, a kormányzati negyed szomszédságába, vagy adott esetben új szakrendelőt, amiről, amiről tárgyaltunk, és az elmúlt években tervek is születtek. Tehát, hogy ez még nem valósult meg, ellenben épül a kormányzati negyed Ezért kérdezem. Hát, valóban van bennem, van bennem egy ilyen, egy ilyen e, hiányérzet, és én ezeket nem adtam föl. Ami készül, készülnek a környező utak felújításai, tehát ezeknek a közműegyeztetései a végstádiumban vannak, tehát, hogy az mindenképp el fog készülni, de én szeretném, hogyha nem csak a beruházáshoz közvetlen kötődő, hanem az ugróják számára is fontos beruházások is mint például a piac megújítása, vagy egy új szakrendelő létrehozása. Tehát ebben, ebben van... Brújda a kérdés, de ma 2024... a e, új életszakaszra e, fog maradni ezek a Értem, de ez a Értem, ez valója. Oké, okay, rendben, de ma, szerinted ma ez minek a függvénye, hogy egyébként ezek létrejönnek, vagy ebbe meg kell várni június 9-ét? Hát június 9-ig két vonat van vissza, tehát nyilván ennyi idő alatt nem fog megvalósulni. Nem is erre gondoltam. De, a, de a, a maga a bosnyák beruházás, beruházás rendkívül átpolitizálódott, ami, ami nem segít abban, hogy objektív döntéseket hozzon, és sajnos az önkormányzat pozícióit nem javítja, az a helyzet, hogy a, a megállapodást nem sikerült tető alá hozni. De nekem egy megfogalmazott 3,5 milliárdos követelésem van az elkészülő közmű beruházásokon, túl. Ebben a 3,5 milliárdban még nem tudtunk megállapodni. Jelenleg a, a beruházói ajánlat az 2 950 millió, és még bizonyos feltételeket tisztáznunk kell. De nem állunk nagyon messze egymástól, és szerintem szükséges megállapodni mert különben csak elszenvedjük a változást, mindenféle... Az a projekt, még a, az új piac a, és a többi új a, a intézmény nélkül, mennyire egy olyan puzzle darab, ami egyébként zuglónak a puzzle összességébe beleillik, vagy mennyire nem azonos vele? Hát nyilvánvaló, hogyha mi tervezhettük volna meg, akkor nem pont ekkorára és nem pont ilyenre. De ez most nem így működik, tehát Kisebbre és kevésbé intenzívre tervezették volna, de a kormány kiemelő határozott rendszeret meg... Oké, én csak párhuzamot vonok a kettő között. Azt látod, hogy ez a terület hogyan fog szervülni zugló életébe? Azt látom, hogy ha a négyes metró nem épül meg, akkor milyen környezet és forgalmi terhelés többletet fog jelenteni zugló életébe. És rákos rendezőtől független. Rákos rendezőtől független, de összefüggésben, mert ha rákos rendező is megépül, és ez is itt van. És egyébként az előbb felsorolt forgalmi terhelések már megérkeztek, és ugó egészét nyomasztják. Ez a négyes metró meghosszabbítása nélkül elviselhetetlen terhet fog jelenteni. Tehát én azért fogok dolgozni, hogy a kormányzat szakembereivel megértessük, hogy a következő Európai Uniós titkusban erre kell szállni forrást, és ez nem hazai forrást döntő többségében, hanem uniós forrást, kell, hogy arról legyen, hogy a négyes metrót meghosszabbítsuk, hogy nagyjából plusz százezer embernek a közlekedését, napi közlekedését megkönnyítsük. Hogy az agglomeráció, hogy nem csak zuglóból és palotáról, de az agglomerációból befelé ömpölyű autótömeget is át tudjuk szállítani a metróra, és ne forgalmi teherként jelenjen meg zugló közútjain. Tehát ez egy, egy ökológikus gondolkodás, amiben nyilván a közösség közlekedésé kell, hogy legyen a főszerep, de ahhoz viszont ezeket az elemeket létre kell hozni. Annélkül, hogy félreérthető lennék, hajrá, horvát Csaba. Nagyon szépen köszönöm a rendelkezésre állást. Végül is régen fordult elő olyan, hogy gyakorlatilag jóformán csak egy téma kör szerepel, de szerintem ennek van akkor a jelentősége, és így már könnyebb lesz adott esetben a Kejfejáncsi nézőinek és hallgatóinak viszonyulniuk a lakógyűléshez. Kellemes hétvégét kívánok. Kellemes hétvégét nagyon szépen köszönöm. A nagyon szívesen, Csaba. Horvát Csaba, ez Hallották, nem látták, és nézzük meg, hogy a régi környezetben látható EMes Gábor, ahol szokott ülni? Sőt? Itt látható. Ah. Te györök vagy, nem változol és Nem is emlékszem, hogy igen. Jó. Azt árul el nekem, létszíves, hogy. Csak fejt, ilyen ízé sorokat láttam, tehát úgy fogok kérdezni, mint a Luisa és Jenőben, amiben az egyik fél se nagyon tájékozott, és aki válaszol se nagyon tájékozott, hogy mi van ezzel a spanyol labdarúgó, vagy izé eh, szövetségi elnökkel, akit letartóztattak, vagy valami történt vele, ez eljutott a te Inger küszöbödénk, elnézettek? Csak kartszolgatja, kartszolgatja. Úgy látom, hogy most a puszi kívül, puszigéten kívül most van Egyszerűen egy sima korrupciós. Úgyis, de hát ez nem a meglepő. És a puszigét a az világába. mi? Hát amikor a világbajnok, a női világbajnok. ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja igen, igen, igen, igen, igen. igen, igen, igen. már őket. Azt árult el nekem, drága barátom, hogy ma a spanyolokat, úgy általában, ami nem létezik, mi foglalkoztatja igazán? Mi van a helyi népszabadság címlapján? E, hát a ma itt még nem néztem meg. A tegnapi népszabadság de címlapján mi volt? Az, valószínűleg az, hogy hogy most kezdődnek a tartományi választások. Tehát Baszkföldön lesz, Katalóniában és még valami. Én állandóan mindent elfelejtek, hány tartomány van ebben a frágorszában? 17. Oszal. 17? Igen. Igen. Dehát ezek igazán fontosak, amelyek politikailag is fontosak, tehát amelyekben mindenfajta kalamajka lehet, hogyha ottan változás van, az például Katalónia és Baszkföld is. À, ez mennyi időnként van? 4, öt év? Azt hiszem négy. Ez most van? Ez ebben a... Ez egy, most 21-é lesz azt hiszem a baszkföldi, és a katalán az májusban, és utána lesz még valami nagyon fontos, de most azt elfelejtettem. Jó, emiatt nem fognak megrólni, Azt árulod el nekem, hogy ezek jelentősége a mai Spanyolország életében miben van? Tehát, hogy új tanácselnököt választanak, és akkor más nem. lesz? Nem, ezek itt tényleg autonómiák tehát é, például oktatás egészségügy teljes mértékben Én ezt értem, még autonóbbak lesznek? Vagy szétszakas Fajnyországon? És miről beszélünk? Hát nem, hát hogy ezen belül milyen politika lesz? Hát, hogy Ezen belül melyik párt, vagy melyik politikus győz, és akkor ennek megfelelően hát milyen lesz a, az emberek élete ott konkrétan? Tehát ott tényleg konkrét befolyása van a helyi politikának a Nagyobb sokkal néha, mint a, a központina. Oké, okay, rendben van. Vegyük akkor azt a helyet, ahol te vagy. Ott mi múlik egy ilyen választás, egy tartományi választás? Hát ez egy speciális hely, ez egy, ez egy teljesen neó. Akkor válasszál magadnak egy olyan Mondt tartományt, azért, ahol... Na, de nem, azért mondom, mondom. Jó. Azért, mert Katalóniában ugye volt ez a, és van ez a e, ismert függetlenségi törekvés, amely ugyan, hát Némi Gellert kapott, de a részvevő ezt nem mindig hajlandók tudomásul venni, és, és néha tudnak taktikai előnyöket vagy győzelmeket felmutatni. Például ugye most ennek az törvénynek a farvizén, ugye előfordulhat, hogy ez a Purcsamon nevezetű Hexelnök, megint bevez itt a politikába, bár nem azért ez nem tartom teljesen valószínűnek. De most a személyi kérdéseken túl máshol lesznek a zsák, utcák, vagy mi? Hát nem, hát például az, az oktatás. Most mondok egy példát. Az oktatás Katalóniában úgy néz ki, hogy, hogy minden iskolában katalánul folyik. Tehát van ugyan spanyol óra, mint idegen nyelv, de maga az oktatás minden tárgyban katalán. Na most. Te a... tudsz katalánul? Nem, de valószínűleg rá fogok fanyalodni, hogy megtanuljak. Az nagyon más? Hát eléggé. Ahhoz, ahhoz elég más, hogy ne értsem. Uh -huh. És a katalánok de tudnak nem. katalánul? A katalánok. Hát ez jó kérdés. Először, is ki a katalán? Szóval hát aki a annak katalón... gondolja magát? Ne, ne, hát ezt akar mondani. Tehát ez egy olyan, ugye katalóniának, a, a lakosságnak a nagyobb része, az etnikailag, vagy nyelvileg nem katalán mert ide jöttek mindenfajta más tartományokból, ez volt ugye a legfejlettebb, vagy az egyik legfejlettebb tartomány, és hát jöttek innen mindenhonnan. Meg eredetileg is volt egy, spany egy ilyen spanyolosítási törekvés különböző politikai rendszerek alatt, és hát ugye a katalán nyelv az tényleg veszélyben van, mint minden kis nyelv. De miért van veszélyben, pár... hogyha ezen a nyelven folyik az oktatás? Hát ezért folyik az oktatás ezen a nyelven, mert veszélyben van valószínűleg inkább így. De magyarul, hogyha születik egy gyerek Katalóniában, és az a család úgy tervezi, hogy ott marad, akkor neki egyébként meg kell tanulnia ezt a nyelvet akkor is, hogyha adott esetben a szülei ezt nem beszélik, mert az iskolában egyébként nem fogja érteni a földrajzórat? Így van. Így van. Na most ebből, ebből vannak néha problémák. mióta van így? A 80-as évek eleje óta az hiszem. Ez azóta így 8 -8 van? közepe óta. Nézd, ez ugye egy, egy minden, minden dolog lényeg a történetében rejlik. A katalánok ugye hagyományosan fejlettek voltak, és hagyományosan elnyomottnak érezték magukat, nem csak nyelvileg, politikailag, minden szempontból, mert ők úgy érzik, hogy ők egy komoly entitás, egy, egy államalkotó entitás. Nem akarok belemenni a történelem bugyraiba, de hát tudod, mindenkinek vannak sérelmei, már minden népnek vannak sérelmei, és vannak Igen. mindenfajta egyéb hasfájásai. Na most a frankóizmus alatt ott a totális elnyomás volt, tehát akkor nem lehetett katonánul beszélni, tulajdonképpen a katonánnyel be volt tiltva, bár... Ami érdekes, azért kiderült, hogy, hogy hát azért mégiscsak valahogy fennmaradt, tehát valamilyen... Hány millió emberről beszélünk? Nézd, Katalóniában ö, körülbelül 7 millióan élnek, de aki katalánul, vagy ahhoz a Valencián, na ez egy külön téma, erre nem akarok most kitérni, de a a katalán csak... Igen, igen, nem, tehát a, most nyelvileg nem akarok kitérni. Tehát körülbelül 10 millió ember beszélhet katalánul. Vagy tudhat katalánul, de ez nem jelenti azt, hogy ők mind katalánok. De azért az egy érdekes dolog, hogy, hogy ugye beszélgettem itten helyiekkel, konkrétan, hogy megkérdeztem egy gyereket, hogy hogy van a te iskoládban. Ez egy Barcelona igye. Hmm? És ő azt mondta, hogy hát persze az oktatás katalánul folyik, de van a tanárnőm, aki nem tud rendesen katalánul, aki velünk az órán spanyolul beszél, a leckét viszont katalánul adja föl. És mi neki a leckét katalánul mondjuk föl, de egyébként spanyolul beszélünk. Van egy olyan tanárnőm, aki a szól a szünetbe, hogyha a barátnőmmel spanyolul beszélek. Ez is egy iskola, ez Barcelonában van. Van egy másik iskola, ez egy Vilaszár nevű van, ott is van egy ismerősöm. Ő meg azt mondja, hogy nekik még az a heti két spanyol órájuk sincs, meg valahogy azt másolják. Szóval... A okay. egy, vére... egy, egy tartományi választás min változtat? Mit, milyen tendenciát erősíthet, vagy gyengíthet? Mondom, Katalóniában ugye ez a mindenkori függetlenségi ö, probléma, ez az, amikor ilyenkor föllánkod. Eljuthat oda, ahol egyébként korábban volt? Hát én bízom benne, hogy nem. Tudom, te nagyon ellenséges voltál azzal, ez családi konfliktusod is vezetett. Ezt tudtad, hogy ellenséges voltam, e én nem a te nacionalizmus... habitusodnak volt megfelelő. Én semmilyen nacionalizmus nem kedvelek, beleértve a magyar, orosz, spanyol és katalán nacionalizmust. Valószínűleg a Holdon kéne élned. Nem, hát el, meg lehet, én már láttam olyan embert, aki, aki a nacionalizmussal, hát hogy mondjam, megőrizte magának. A Félre értesz, én nem azt mondtam, hogy ilyen nincsen, nagy számban nem nagyon, tehát ha az ember egy nagyobb populációt vesz figyelembe, akkor azért ott ez felüti a fejét, ha holda lennél, ahol rajtad kívül nem lenne senki más, ott nem lennének ilyen gondjaid. Igen, de azért, azért én azt hiszem, hogy a 21. században a nacionalizmusnak van egy ilyen kicsit havit mellékizze. Hát szóval itt vannak ezek a globális, nem csak a globális gazdaság, hanem globális családok. A legnagyobb nacionalistának is valahol Angliába dolgozik a fia. Az is de a nacionalizmusban benne van adott esetben a szűklátókörülség lehetősége, és ezt a családot nem befolyásolja, hogy a fia éppen hol lakik. Igen, de pozícióban van. Mert az unokája angol lesz. Rendben van, ennél, ennél nacionalistám lesz, mert úgy fogja érezni, a... hogy neki ezt még jobban kell kifejtenie, ezt a tevékenységét és azt a gondolatot átültetni, hogy elejét vegye annak, hogy a család további része Angliába távoz. Igen, igen. de azért itt a, én a tendenciákról beszélek, ugye ismered a time, time is on my side, az, az így igen, az én oldalamon ismer. van. Az idő nem a nacionalizmus oldalán. Van még akkor is, hogyha most úgy néz ki, hogy egyképpen egy, egy fellendülés. Oké, okay, akkor most egy igen éles váltás. Tegnap néztem valamelyik külföldi csatornát. Úgy, én sohasem csináltam abból titkot, hogy zsidó vagyok, sohasem csináltam abból titkot, hogy Izrael az ember ennek következtében másképp néz, de ez tulajdonképpen egy teljesen felesleges felvezetés volt, mert azért az, ami a Hamász, és azt követően történik abban azért, ember legyen a talpán, aki józanul gondolkodva el tudja mondani, hogy mit is szeretnék, különös tekintettel arra, hogy a helyismerete mérsékelt, tehát legutóbb ennek a nemzetközi szervezetnek a három autójának a kilövése azért az egy olyan dolog, amivel kapcsolatban mondhat bármit a bonyolult vagy nem bonyolult nevű eh, izraeli hadsereg vezetés azért eh, az emberben van eh, a tekintetben eh, hát nem tudom ezt milyen nevezzük kelkáposztának, hogy az ellencsapásnak mennyi ideig kell tartani, különös tekintettel arra, hogy valamit kírtani nem lehet, meggyengíteni lehet, ráfákba bevonulni, egyebek, most olyasmiről beszélek, amire tudom a, a, a valóságtartalmát, de összes részletét nem tudnám kifejteni, te erre a mai Izraelre és a mai izraeli külpolitikára, vagy a had, hadű, hadiműveletekre, ha egyáltalán varul a véleményed, akkor ezekre hogyan nézel? Hát roppant kritikusan. Az én olvasatom a következő, adva van egy Netanyahu nevezetű ember, aki azért többek között azért akar miniszterelnök lenni, az általános indokokon kívül és általános vágyán kívül, hogy ne kerüljön börtön. De most a helyettese, az talán vitte az egészet tovább, mert ugye valami rendkívüli sérvműtéte volt, hogy átmenetleg akár meg is pucsolhatták volna, de ez nem következett be. Igen, mondjuk ez számomra egy teljesen érthetetlen, hogy az izraeli ellenzék, illetve hát értem, csak, csak politikailag érthetetlen, miért adja a nevét mindenhez? Ugye van egy nem tudom, tudod-e, hogy van egy úgynevezett hadikabinet, amelyben benne vannak az ellenzék vezetői is. Mert hogy olyan rendkívüli helyzet van, ugye itt van egy háborús helyzet, és akkor ennek megfelelően, hát valamilyen módon ők is részt vesznek a döntésekbe, de mindenképpen vállalják a felelősséget. Tehát egy olyan politikai vállalják a felelősséget, amely én véleményem szerint öngyilkos. Tehát most már nem egyszerűen arról van szó, hogy jó -e a politika, rossz -e a politika, hogy kerül ki ebből Izrael, e megerősödve vagy meggyengülve, hanem én szerintem. Ez a politika hosszú távon Izrael létét fenyegeti, még akkor is, hogyha az izraeliek jelentős része, vagy nagyobb része, nem tudom pontosan, ezt támogatja. Tehát most az egésznek a, most nem csak Gáza, most a Gáza az csak egy szimptóma, az csak egy, egy jelenség, egy, egy, egy, egy seb. Na de az egész betegség, hát tételezük föl, hogy nincs Gáza, tételezük föl, hogy az egész megnyugszik, és akkor mégis hogy képzelik el uh, Izrael jövőjét? Uh, Gázával, a nyugati parttal, amelybe uh, betelepítik, a, egyre inkább betelepítik az izraeli telepeseket, tényeket akarnak, uh, nem csak akarnak, hanem már meg is teremtették jó részt, ami gyakorlatilag kizárja azt, hogy ennek az országnak jövője legyen. Mert kétfajta jövője lehet, az egyik az, hogy egy rendszer lesz, egy arab többségben, úgy, mint Dél-Afrikában. Lesznek izraeliek és másodrangú izraeliek, vagy az vagy, vagy az egyik, vagy ö, hát az egész ugye, összeomlik. Na most ráadásul úgy néz ki az egész, és akkor most egy kicsit közelebb jövök a napi politikához, hogy Netanyahu már nem elégszik meg a Gázával, hanem igyekszik egy Ennél nagyobb háborút is magára húzni, abból kiindulva, hogy amíg háború van, addig én miniszterelnök vagyok. És ez, amit most e, Iránnal csinál, hogy fuzigálja az Irányak bajzet, ugye most éppen e, lebombázott e, Damaszkuszban három, Damaszkuszban három e, tábornokot, ami, aminek a legdurvább része nem a három tábornok, hanem az, hogy mindez hivatalosan vagy formailag, az iráni konzulátuson tört. Igen. Diplomáciai létesítményeket nem szokás támadni, még akkor sem, hogy a diplomáciai létesítményeket néha felhasználnak nem diplomáciai célra is. Hát ezt tudjuk. Minden követséggel előfordul. De hát azért emlékezzünk vissza, amikor az amerikaiak miért, miért nem lebombázták Belgrádban a kínai nagykövetséget, ami ez még 99 volt, volt, amikor folyt a balkáni háború, a koszovói humanitárius bombázás, nem tudom, rá. Akkor a hogy nem amerikai elnök bocsánatot kért. Azt mondta, hogy elnézés, hát ez, ez tévedés volt, nem szabad ott volna és, és, Szóval ez nem egy olyan dolog, amit úgy Öl, é, é, nekem nem az a dolgom veled beszélgetve, hogy okos legyek, hanem az, hogy kíváncsi. Miért nincsen ott pucs? Izraelben? Igen. Hát azért nincs fucs, mert ö, a választásokat megnyerte. Én ezt értem, vagy. értem, hogy ez nem Kongó, de hogyha egyébként ez egy öngyilkos politika, a de hadsereg... Ezt, de ezt nem látja mindenki, és, és egyébként van egy olyan érzésem, hogy ezt például a hadsereg, vagy a biztonsági szolgálatok jobban látják. Volt egy, de ennek most már lassan tíz éve, egy, egy elképesztő Film, a BBC csinálta egy dokumentumfilma, aki, amelyik a katonai szolgálat minden vezetőjével, még, még, az, még az alapító is élt akkor, egy ilyen öreg bácsika volt, egy ilyen szabómester volt, tényleg az volt, és ott a Hohzentrogerban előadta. Az összes vezetőjével csináltak interjút, és az összes vezetője elmondta, hogy ez a politika, amit Izrael folytat gyakorlatilag az utóbbi évtizedekben, ez öngyilkos, őket olyan feladatokkal bízták meg, amelyek tulajdonképpen teljesen kontraproduktívak, és, és igazából nem szolgálták a nemzet és az ország érdekeit. Tíz éve nem netánja tányéhuhoz, vagy tíz éve is ő? Volt. Nem, nem, nem, nem. És azt mondta, még, még olyat is mondtak, hogy talán az egy rabin próbált ebből az ördögi körből kitörni. Ö, az se százszerzőkosan. Egyébként rabint megölték, ha jól emlékszem izraeli szélsőségesek nem arabok ölték meg. Tehát ez egy kicsit ugyanolyan, mint, mint, mint, mint a gandi gyilkosság, hogy a sajátjai érezték kevésé. Ez nem válasz arra a kérdésre, amit én feltettem. Ezt éppen De, meg, hogy hogy megalapozná. Látom? Hogy, hogy látom én? Ja, hogy a, a pucs? Mert, mert, mert nem olyan könnyű pucsot csinálni, és valószínűleg, mert, mert nem csak az izraeli társadalom megosztott és meghasadt, hanem maguk a politikusok is önmagukon belül meghasadtak. Azért meg kell nézni ezeket az úgynevezett ellenzéki politikusokat, ezek jó része a lényeget illetően talán egyet ezzel a politikával, csak hát a konkrét megvalósítási formája az talán kicsit durva, mondanák ők. És hát még egy dolgot kell látni, és ez, ezzel nagyon nehéz szembenézni mindenkinek, aki, aki ugye nem akar a az antiszemitizmus vágyába esni, de azért kritikusan figyeli, az izraeli kormány tagjai között és nem csak úgy egyszerűen a szélen, hanem hangadóként és, és kulcspozíciókban olyan emberek vannak, akiket más országokban náciknak nevezni. Hát ezért mondom, hogy azért előbb-utóbb eljön majd az, amikor az antiszemitizmus nem lesz egy annyira negatív bélyeg, mint amennyire volt öt vagy tíz éve, és az, de... Az messzire... antiszemitizmus, igen, én, én, én kevésbé érzem Izraelt és az, és az antiszemitizmust, hogy mondjam, egy egy öröki testvérnek, nem muszáj annak Nem tenni. muszáj, ebben teljesen igazad van. Ugye ahhoz, hogy ezt Izrael fent tudja tartani, ezt az állapotot, ahhoz ugye neki külső segítségre van szüksége, mert hogy ezt önállóan nem bírja. Ez a külső segítség, ez hogyan áll? Kedves barcelonai hát, tudósítom. Ezt most, mint, mint, mint valamikori New Yorki <gül> tudósító voltam, <gül> hogy számomra kicsit érthetetlen, függetlenül attól, hogy választások lesznek, és mármint az Egyesült Államokban is ez azért mindig befolyásolja minden amerikai elnöknek a részint a cselekvőképességét, részint a politikai hát lépéseit. Nehezen értem meg, hogy Biden miért hagyja, hogy valaki, egy olyan figura, mint Netanyahu, hát lényegében az orránafogó vezese. Ebben nyilván szerepet játszik a Hamas terror cselekménye is, amely így, így megadott egy ilyen érzelmi bázist az egésznek. De azért én emlékeztetnék arra, hogy amikor 1956-ban úgy párhuzamosan a sajnálatos magyar eseményekkel az izraeliek elfoglalták a cínai félszigetet, valamint a a csatornát, ez volt a gyakorlat része, mert a Suezi csatornát akkor a Nasser nevezetű egyiptomi elnök államosította. Akkor egy Eisenhower nevezetű egyébként republikánus elnök volt az Egyesült államokban, amely azt mondta az izraelieknek, hogy szoki. Ezt nem. Illetve ha megcsináljátok, akkor innentől kezdve levágtok vágva a mi köldögzsinórunktól, nem kaptok pénzt. Hasonló történt egyébként később is, tehát a Bush elnök is oda szólt, amikor az Izrael Libanonban, meg Szíriában olyasmiket csinált, ami veszélyes lehetett volna az egész közelkeleti keleti béke szempontjában. Most Izrael csupa ilyesmit csinál. Hát például ez az egész Irán elleni támadás, ugye? Irán, hát nem a szívem csücske, és valószínűleg egy borzasztó rezsim. Voltál Iránban? Nem. De Hát azért, azért uh, uh, Iránnal kapcsolatban, ha én egy politikus vagyok, bárhol a világon, az egy elsőrendű szempont, hogy Iránnak ne legyen atombombája. Most Iránnak eddig azért nincs atombombája, mert mindenféle egyességek voltak, hogy uh, te ezt csinálod, én azt csinálom. Eddig sikerült megakadályozni. Na most, hogyha uh, egy izraeli provokációval, vagy akármivel, Iránt olyan helyzetbe hozzuk, akár belpolitikailag is, tehát tétezzük, hogy ott van egy iráni politikus, nem akar atombombát, de hát olyan helyzetben van, hogy nem mondhatja azt, hogy én mostan a nyugattal való együttműködés egyében ezt nem csinálom, akkor egyszer csak megjelenik Iránban az atombomba. Na most azt a világot nem szeretném látni, ahol a közel-keleten ilyen országok, mint Irán és Izrael atombombával fenyegetik egymást. marról nem is beszél, hogy abban a másodperzben meg fog jelenni a száadi atombomba, és még ki tudja milyen. Trámptól ezügyben mit várhatunk? Csak rosszat. Nem lehet tudni, hogy Trumptól mit váltunk. Ez eltart hogy... novemberig? Hát sajnos Trump, ugye... Nem. Most ami, az, ami Izraelben is a vonzás körzetében zajlik, ez eltart novemberig? nem fog egyik se felszívódni a, a, a nagy semmiben. Hát nyilvánvalóan ez a válság valamilyen szinten mindig lesz, akkor is, ha, meg, ha úgy időzelve megoldódik. Hát hogy oldódhat meg? Most kérdem én, mi lehet Gázában, amely, a, amennyire én láttam a videókat, nagyjából egy holtüvőli tájra hasonló. Igen. Na most ezt mégis hogy képzeljük el? Ott azért emberek élnek. Hogyan? Mi lesz, mi lesz a nyugati parton, ahol mi nem figyelünk most oda, de most is naponta történnek események, aminek a lényege az, hogy, hogy izraeliek be és arabokat ki. Na most ezek, ezek olyan folyamatok, amelyek nem szoktak semmi jóval kecsegtetni. Hát hagyjuk a végére Ukrajnát, Végül is Uk Ukrajnát, valami jóról is. Nem, hát figyelj, a, a táj. Igen. Na most ez egyébként ez egyébként egy érdekes kapcsolat Izrael és a Ukrajna között. Hát nem véletlenül. Hogy nem, nem, nem, de most a holdvilítáj. Tám tehát például akkor, amikor a nyugat nagyon keményen föllép az ellen, ami Ukrajnában történik, és, és azt mondja, hogy az, mint az oroszok csinálnak, az még tényleg elviselhetetlen, Ak és megnézi azt, hogy, hogy mi történik mondjuk Mariupullal, vagy mi történik bármilyen várossal, faluval, amelyik ott van a kuton, akkor erre mindenki, akinek ez ellen valami kifogás van, azt mondja, na de hát uraim, és mi történik Gázában. És, így van, és, és itt most nem az általános politikusról, hanem erről a konkrét hadviselési módul van szó, aminek az a lényege, hogy mindent a földre teszünk egyenlővé. Tegnap reggel meghallgattam egy, egy harkóvi bloggernek a blogját, aki elmondta, hogy gyakorlatilag szétlőtték teljesen most már harkóv energiállátását. Tehát már a vízszolgáltatás is úgy megy, hogy, hogy agregátorokkal. Na most Harkov egy elég nagy város, ráadásul orosz a város, ez még külön szép, hogy ugye a az oroszok azért indították háborot, hogy megvédjék orosz testvéreiket, de erre egy Szalavjóv nevezetű propagandista, mondjuk ő ott a Bajer Zsolt, azt mondta, hogy, hogy aki ott van, az nekünk már nem testvérünk, aki testvérünk, az már, az már itt van nálunk. Hozzánk, igen. Aki ott maradt, ezek után kitartott, az az dögöljön meg. És nyíltan elmondják, hogy arról van szó, hogy Harkó volt, de mondom, ez egy ez egész egy milliós nagyváros, másrészt egy, egy, egy igen fejlett város, és egy orosz város. Szó hogy mondjuk etnika értelme, bár szerintem most már sikerült létrehozni az ukrán nemzetet, ez Pucinnak egy múlhatatlan érdeme, amely korábban ebben a formában nem létezett, és sikerült egyesíteni, és a, a harkóviakat is sikerült tényleg ukrán hazafiakká tenni. És ebből a városból menjenek el az emberek, és, és, és, és, és szűnjön meg, és, és bombázuk le házról házról. Na most azt csak úgy megkérdem, hogy, hogy és ha győzünk, akkor mi van? Tehát ezzel a stratégiával, ha Oroszország idézőbe győzelmet arat, akkor, akkor mégis mi történik ott? Szóval hogy, le, hogy lesz akkor? Itt, itt már ez tényleg az a fajta ultima ráció, hogy dögöljetek meg. Tehát tulajdonképpen semmi más nem tudnak mondani, hogy ti fasizták vagytok, és mindenki fasizta, és tulajdonképpen ér nem kár. Na most eh, hát lehet ez egy, egy politikai program, és lehet, hogy ez pillanatnyilag mozgósítani tudja az orosz tömegeket, és sajnos egy részüket tudja is. De hogy belegondolok, hogy ebből mi lehet, mi jöhet ki, eh, akár az oroszok számára is, akár egy, az ő szempontjukból pozitívnak vélt kimenetel esetében is, ez, ez, ez elborzasztó. Ez is egy párhuzam egyébként Izrael-el, hogy, hogy a, az úgynevezett siker... E, tulajdonképpen megállja az egy, egy egy egy teljes lehetetlen helyzet. Hát ez egy nagyon vidám beszélgetés volt, Gábor. Hát egy másik róma. Ahogy pörzsös Andor de... mondta Csurka Istvánnak, Pistabácsi mondjon valami pozitívát. A végére, Gábor bácsi, valami, valami jót, nem tudom. Tabasz ami... van, meleg van, itt lesz mindjárt a nyár, és eddig az emberiség még mindent túlélt. Te hogy vagy? Én kiválóan. Helyes. Maradjon így. Jövő hét. Szia Gábor. Szia. Ezzel véget ért a vinteki Kejfei hétfőn Dudás Zoltán portréját fogják látni. Így. Ő a Fidesz Cseperi polgármesteri előttje. Kedden Borbélénált látogat ide. Kedden délután megismerkedhetnek vele is. Mit tudnék még mondani önöknek? Ki van írva ez a 253-88-12? Valaki fölhív? Úgyis régen volt ilyen. Na, emberek? How? Nem magára gondoltam. Más? Tudod, még egy telefont le kell bonyolulítani, Kondrás, aztán el kell húznom. Jó reggelt! Nem magára gondoltam. Uh -huh, titkos hódulom. Szóval. Nem jött el. Egyszer úgy is hát Csak hogy mit csinálunk vele? Meglátogatjuk. Ahó! Jó reggelt kívánok! Jó reggelt, kedves, Péka! Nagyon-nagyon tetszenek a, a műsorai. Igyekszem magának te! A legjobbakat kívánom Mi? önnek, és örülök, hogy ilyen. Hát, jöv... Ilyen? Maradjunk abban. Ilyen. Hogy ilyen. Ez így. Így. Ez, így ilyen. Nem kell befejezni, mert aztán ki tudja, mit mond. Na, még egy ember. Nekünk negyedkó kell telefonálnunk, aztán nem kell, és utána elhoznom, mert a honpolla nagyon le fog színni, ha elkések. Hetet tudhatok magam mögött. Ugye teljesen megváltoztak egy fejecsí. Magamról már nem mesélek semmit, se pedig az életem. Legfeljebb az nyugtat, hogy Brooklyn tágul. Nem, a világi tágul, Brooklyn nem tágul. Hello? Szerintem szüntessük meg a szolgáltatást, és hívjuk fel a fotóművész urat. Nekem utána el kell...